Її витиснуло здивування «Та ти, маю щось сказати, дуже важливе Чому не сказала вранці? Що ж такого важливого, термінового було в Марійки? Бачилися вранці, ввечері зустрінемося вдома Яка ж жіноча примха, ніби на Марійку не схоже Девина та й годі Але ж треба кидати все і плуганитись, бо зна куди Що там у тебе? Світ перевертається Звідкилясь взялося невелике роздратування. Піді мною скрипнув стілець, і я і із зі звичною пародійністю пожартував у думці. Це заскрипіла земна вісь. Світ перевертається. Дуже важливе, дуже. Не можу, чекаю з міністерства дулю. Ні, не яку, а якого. Того самого. А світ перевертається. Тримайся до вечора за земну вісь. Хоч і вона вже розхитана. Я справді чекав на радника міністра культури Степана Долю. Проте на ту Долю можна б і начхати. «Марійко, скажеш увечері? Тоді буде пізно». І короткі гудки в слухавці. Скільки минуло часу від того дзвінка до наступного, я сказати не можу. Багато, і обміряти той час не можна ніякими мірками. Я написав два листи. Переглянув інвентаризаційний акт, сходив до туалету. Там притичена. Хтось розбив велике старовинне овальне церкало в прихожій. Я викликав сторожа, прибиральниць. Шукали зловмисника, не знайшли. Поговорив з Степаном Дулею про справи. Заглибився в доповідну завідуючого відділу історії книги. І саме тоді до кабінету заглянула секретарка. Олег Іванович, вас к телефону. Дві думки одразу зринули в голові. Секретарка так і не навчилася української мови, і це в нашій установі. Вона почала була вчитися, як і всі інші секретарки, референти по всіх установах, де їхні начальники з проголошенням незалежності попідгинали хвости, а тепер побачивши, що знову повертає на колишнє, попіднімали їх. А ще, хто це кличе до того директорського телефону? У мене свій телефон, недубльований у приймальній. Всі службовці-знайомі дзвонять прямо мені. О, човгав знехотя. Взяв трубку. Голос незнайомий, глухий, здавлений, мов би невпевнений. Олег, це Семен. Який Семен? Семен Бурда, з кардіологічного. Не впізнаєш? Я в тебе на весіллі був, і ти у мене в інституті. З Максимом Гаком привозили до мене жінку з села. Я вже впізнав, сказав про це, а той чомусь і далі розвивав тему знайомства. Ми потім пішли до Максима, пили тернівку. Та впізнав, впізнав, що там. А під серцем чомусь повіяло холодком. Ледве тебе знайшов, розумієш? Життя, воно... Ти чоловік мужній, зберися на силі. Не розумію, в грудях попливло тремке й гаряче. Хоч, мов би... «В мене тут немає ніяких родичів». «Марія твоя» потрапила в аварію. Те тремке, гаряче залило серце. Відмовлявся вірити. Вона ж мені нещодавно дзвонила. «Приїжджай до мене в інститут, негайно». Вона, вона не міг вимовити наступне слово «жива», а Семен вже поклав трубку. Я подумав, Якщо дзвонять з інституту, жива, інакше б дзвонили з моргу, але як же так? Чи може, а сам вже біг по сходах? Таксі вдалося знайти одразу, зупинка недалеко, і на них тепер майже ніхто не їздить. В машині грало радіо, не міг ні на чому зосередитись, все довколишнє сприймалося якоюсь віртуальною реальністю. Затишно, інститут, четвертий поверх, вестибюль, кілька дверей, здається, оці. Так. У маленькому кабінетику сидів Семен Бурда. Велика кругла голова, великий лоб, лисина на всю голову, яку нахилив, дивлячись поверх окулярів. В кабінетику тільки два стільці та диван навпроти столу. На одному стільці хура папок, на другому якийсь апарат з екраном, ще кілька подібних на підвіконні. Семен вказав круглими, не наче два дула очима на диван. «Сідай!» Я ступив до столу. «Де вона? Що з нею? Проведи мене!» «Сідай!» – з притиском мовив Семен. «До неї не можна, вона в реанімації». І він відвів раптом зм'яклий погляд. Безнадійно. Далі знову штрикнув мене жовті.